Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu yang semoga majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas atau mencoba untuk menyebutkan ya, tentang kisah pertemuan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khadir alaihissalam. Yang telah Allah abadikan dalam Al-Quran Iaitu dalam surat Al-Kahfi ya. Kemudian juga kita berusaha Untuk mengambil Faedah-faedah yang disebutkan oleh para ulama Dari kisah pertemuan Dua Nabi ini Kita tahu bahwasanya Pembahasan tentang Nabi Khadir Merupakan pembahasan yang Cukup penting Karena kita dapat di sebagian Orang-orang Sufiah berdalil dengan Kisah pertemuan Nabi Khadir dengan Nabi Musa alaihissalam, ya, untuk uh, membenarkan kebatilan-kebatilan yang mereka atau akidah akidah yang rusak yang mereka miliki. Di antaranya mereka berdalil dengan kisah pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khadir, bahasanya wali lebih afdol daripada nabi. Kata mereka Khadir lebih afdol daripada Nabi Musa alaihissalam. Padahal Khadir adalah seorang wali dan Musa adalah seorang Nabi. Ini menunjukkan nabi lebih wali lebih afdal daripada seorang Nabi. Dan ini diucapkan oleh mereka. Seperti diucapkan oleh Ibn Arabi dan yang lainnya. Kemudian mereka juga berdalil dengan kisah pertemuan Nabi Khadir dengan Nabi Musa. Bahawasanya agama ini terbagi menjadi dua. Menjadi syariat dan hakikat. Barang siapa yang telah mencapai hakikat. Maka dia boleh keluar dari syariat Atau dia boleh melakukan hal-hal Yang dilarang oleh syariat Oleh kerana kita dapat Di sebagian orang-orang ya, yang mengaku Sebagai wali, mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran Mereka Tidak sholat misalnya, atau mereka Minum khamr misalnya, atau mereka Mungkin melakukan hal yang lebih parah daripada itu Tatkala Ditanya kenapa mereka melakukan demikian Maka para pengikut mereka mengatakan Bahawasanya Wali-wali tersebut telah mencapai derajat hakikat Sehingga e, tidak mengapa menyelisihi syariat Dalilnya apa? Karena Khadir menyelisihi syariat Nabi Musa Dia membunuh e, seorang anak Dia merusak kapal Ini menunjukkan Khadir telah keluar dari syariat Nabi Musa AS. Oleh kerana pembahasan tentang hal ini Tentang pertemuan Nabi Khadir dan Nabi Musa sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dengan penjelasan yang benar adalah pembahasan yang penting dan berkaitan dengan masalah akidah ya karena sampai sekarang masih banyak orang yang mengaku atau ada orang-orang yang mengaku saya bertemu dengan Khadir sehingga kemudian dia melakukan bid'ah-bid'ah tatkala ditanya dari mana bid'ah-bid'ah tersebut atau dari mana zikir-zikir tersebut kata mereka yang mengajarkan kami adalah Khadir guru kami bertemu dengan Khadir kami punya riwayat dari Khadir kami punya sanad dari Khadir dan selalu dijadikan dalil untuk membenarkan Bid'ah-bid'ah dan khurafat khurafat Atau penyimpangan-penyimpangan yang mereka miliki InsyaAllah pada kesempatan kali ini Kita akan e, menyampaikan kisah Pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khadir Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi Tentunya pembahasan tentang kisah-kisah Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Merupakan perkara yang penting Dan diantara metode dalam berdakwah adalah Menyampaikan kisah-kisah karenanya kita dapat di dalam Al-Qur'an ini metode Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an banyak sekali kisah-kisah. Banyak sekali kisah-kisah Allah sampaikan. Kenapa? Karena kisah-kisah ya salah satu metode yang sangat tepat karena menunjukkan langsung ya praktik nyata dari tatkala ingin disampaikan suatu faedah, Allah sebutkan kisah nyata tentang faedah tertentu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam Al-Qur'an faqusil qashasa la'allahum yatafakkarun. Kata Allah, faqusil qashasa. Wahai Muhammad alaihi wasalam, Kisahkanlah kisah-kisah Sampaikanlah kisah-kisah Semoga mereka mau berfikir Kata para ulama Ini dalil bahwasannya Semakin orang cerdas Semakin orang mau berfikir Maka dia akan semakin banyak mengambil faedah dari kisah-kisah Adapun orang hanya baca kisah Kemudian tidak berfikir, tidak merenungkan Maka hanya sedikit faedah yang dia dapatkan Karena Allah mengatakan لا الله menunjukkan bahawasanya semoga mereka berfikir menunjukkan bahawasanya penyebutan kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tujuannya agar bisa direnungkan agar bisa difikirkan agar bisa diambil faedah faedahnya لَقَدَ كَانَ نَفِيْكَ سَهِمَ إِبْرَوَتُلِيْ أُلِيلَ الْبَابَ Sungguh pada kisah-kisah mereka terdalu terdahulu apa orang-orang terdahulu apa إِبْرَوَتُلِيْ أُلِيلَ الْبَابَ Pelajaran bagi orang-orang yang cerdas orang yang tidak cerdas tidak bisa mengambil pelajaran oleh karena ya. kisah-kisah yang Allah sebutkan maka na haditsayuftara bukan hanya bukan sekedar dongeng bukan hanya sekedar pengantar tidur kisah yang Allah sebutkan itu adalah kisah-kisah yang nyata dan maksud dibawakan kisah-kisah tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk bisa diambil faedah-faedahnya ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum adapun asal muasal sebab pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khadir telah dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam uh, Muslim dan juga uh, dalam kutubus sunnah yang lainnya menyebutkan kenapa bisa terjadi pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khadir. Saya akan bacakan salah satu riwayat dalam sahih Muslim. Kemudian saya kaitkan dengan uh, kisah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. An Said bin Jubair dari Said bin Jubair rahimahullah salah seorang tabi'in yang masyhur yang merupakan murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala dia berkata qultu li abbasin aku bertanya kepada aku berkata kepada ibnu abbas inna naufan al-bikali yaz'umu anna Musa alaihi salam sahiba bani isra'il laisa huwa Musa sahibal khadir sungguhnya ada seorang namanya Naufan al-bikali ya menyatakan bahwasanya Musa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahfi yang bertemu dengan Nabi Khadir bukanlah Musanya bani Israel karena nama Musa banyak ya atau tidak ya. ada Musa dari bani Israel ada Musa dari tempat yang lain ada Musa di Lomboknya mungkin ada Musa di Jogja banyak Musa oleh ya. karena saya ingat kisah yang masyur tapi kisah ini didustakan oleh sebagian ulama atau dilemahkan oleh sebagian ulama kisah tentang Imam Ahmad dan Imam Yahya bin Ma'in rahimahumullah tatkala mereka berdua berjalan di sebuah masjid kemudian ternyata ada seorang qassas tukang cerita Dia pun bercerita di masjid dia mengatakan hadatsana atau hadatsana Ahmad bin Ahmad bin Hambal wa Yahya bin Ma'in Bahwasnya telah menyampaikan kepadaku Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in kemudian menyebutkan salahnya dari Abdul Razzaq dan seterusnya keduanya mengabarkan dari Abdul Razzaq As-San'ani Sampai kepada dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Anas Ahmad bin Hamzah dan Yahya bin Ma'in ketika mendengar hadis ini, Wah, mereka serius, karena orang ini mengaku diriwayatkan oleh dari siapa dikabarkan oleh Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hamzah bahwasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Barangsiapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka Allah subhanahu wa taala akan menciptakan setiap kalimat yang dari la ilaha ilallah tersebut sebuah burung yang mingkornya min dahab paruhnya dari dahab dari emas Warishuhu ya dan uh, apa namanya uh, bulunya terbuat dari mirjan, dari uh, dari mutiara. Maka kemudian disebutkan hadis tersebut dengan panjangnya maka Ahmad bin Hamzah dan Yahya bin Ma'in pun saling melihat. Ahmad bin Hamzah mengatakan, Yahya bin Ma'in, engkau menyampaikan kepada dia hadis ini? Kata Yahya bin Ma'in enggak. Yahya bin Ma'in bertanya kepada Ahmad bin Hamzah, engkau menyampaikan kepada dia hadis ini? Katanya enggak. Terus dari mana orang ini dapat hadis ini? Akhirnya setelah itu. Setelah selesai, ya dia menyampaikan kisah supaya dapat duit, dikasih duit. Setelah orang-orang pergi, maka Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in pun mendatangi orang ini. Dia mengatakan, Dari mana kau dapatkan hadis ini? Kata, Dia haddathani Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in. Telah menyampaikan kepada aku Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Kata Ahmad bin Hanbal, kata Yahya bin Ma'in. Saya Yahya bin Ma'in, dan ini Ahmad bin Hanbal. Dan kami tidak pernah mendengar hadis ini. Akhirnya orang ini berkata, Lam az, alam azal asma Saya senantiasa mendengar bahawa saya bin Ma'in adalah rojulun ahmak seorang yang bodoh. Bahawa mata Hakoc tu ilal dan saya tidak tahu dia benar-benar bodoh kecuali sekarang. Kata Yahya bin Ma'in. Dari mana kau tahu Yahya bin Ma'in bodoh? Ya, emang dia menyangka Yahya bin Ma'in cuma satu di dunia ini. Yahya bin Ma'in banyak. Saya telah mengambil hadis dari 17 Yahya bin Ma'in dan 17 Ahmad bin Hanbal Akhirnya uh, Ahmad bin Hanbal atau Yahya bin Ma'in mengatakan. Wahinkah nala budaman al kafib? Kalau memang kau harus dusta, fakib ala gohirina maka dustalah dari selain kami berdua. Ya. Nah, ini, ini inilah yang dikritik oleh para ulama. Kenapa Ahmad bin Hamzah bin Ma'in mengatakan kalau kau memang harus berdusta, dustalah daripada kami selain kami berdua. Ya, ini seakan-akan mereka berdua membolehkan. Oleh kerana kisah ini di, di, meskipun disebutkan oleh para muhadhifin, tetapi dilemahkan oleh sebagian ulama. Intinya, ya bahasanya. Uh, Naufan Al-Bikali mengatakan Musa bukan cuma satu, banyak Musa. Ya. Ada Musa di mana, Ma ada Musa di sini. Adapun Musa yang bertemu dengan Nabi Khaldir yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kafiy, bukanlah Musa yang bani Israel, tapi Musa yang Musa yang lain. Oleh karenanya, uh, Said bin Jubair, setelah mendengar pernyataan dari Naufan Al-Bikali ini, maka dia pun bertanya kepada ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Maka apa jawaban Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala nuhumah? Dia berkata, Kada ba'adu Allah. Musuh Allah telah berdusta. Ya, Ibn Abbas menjawab dengan jawaban yang sangat keras. Kenapa? Karena Naufan al-Bikali telah berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu. Sehingga Ibn Abbas langsung mengatakan, Musuh Allah tersebut telah berdusta. Samiktu Ubayya bin Ka'bin yakul. Aku mendengar Ubayya bin Ka'ab berkata, Samai itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Ibn Abbas untuk membantah Naufan al-Bikali maka dia menyebutkan riwayat dari Ubay bin Kaat. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat saling meriwayatkan di antara, di antara mereka. Ini juga bukti bahwasanya kenapa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu periwayatannya sangat banyak dalam buku-buku hadis. Karena Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala di antara sebabnya dia juga meriwayatkan dari sahabat-sahabat yang yang lain. Dia bertemu dengan banyak sahabat sehingga dia banyak meriwayatkan juga dari para sahabat selain dia meriwayatkan langsung dari Nabi, dia juga meriwayatkan dari sahabat-sahabat yang lain dan dia duduk di kota Madinah untuk mengajarkan ilmu hadis, meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Adapun Abu Bakar Umar sibuk dengan pemerintahan sehingga tidak mengkhususkan waktu untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu wasallam bersabda," Qama Musa alaihissalam khatiban Fi Bani Israel Suatu saat Nabi Musa alaihissalam berkhutbah Menyampaikan ceramah di Bani Israel Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi Musa alaihissalam menyebutkan tentang Kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan Kepada Bani Israel Dan juga menyebutkan tentang ujian-ujian Yang pernah dilewati oleh Bani Israel Sampai-sampai Nasihat tersebut menjadikan Kaumnya Bani Israel menangis Menakjubkan mereka mendengar nasihat Nabi Musa a.s. Sehingga ada seorang yang bertanya kepada Nabi Musa a.s. fasuila ya, Karena yang luar biasa nasihat Musa a.s. Tentang ilmunya yang luar biasa. Maka ada yang bertanya kepada Nabi Musa. Ayu nasi a'lam. Wahai Musa. Siapakah orang yang paling alim? Tentunya maksudnya di atas muka bumi ini siapakah yang paling alim? Fakohala ana aqlam, maka Nabi Musa menjawab, aku adalah orang yang paling alim. Tentunya Nabi Musa alaihissalam mengatakan demikian, aku adalah orang yang paling alim, bukan dalam rangka untuk menyombongkan dirinya, bukan. Tapi menjelaskan kenyataan yang ada menurut pesangkaan dia, dialah yang paling alim, sehingga dia mengatakan aku adalah orang yang paling paling alim. Kal Nabi Shallallahu Alaihi Izlam yaruddal ilma ilaihi, maka Allah subhanahu wa taala pun mencela. Nabi Musa alaihissalam Karena Nabi Musa tidak mengembalikan ilmu Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Harusnya Nabi Musa berkata Allahu a'lam Allah yang lebih mengetahui Tapi Nabi Musa dengan Karena dia tidak mengetahui Dia menyangka dia yang paling alim Maka dia mengatakan Ana a'lam Aku yang paling alim Maka ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fa'awhaullahu ilaihi Anna abdan min ibadih Bima jema'al baharaini Huwa a'lamu minkah Maka Allah subhanahu wa ta'ala meriwahyu kepada Nabi Musa Bahawasnya ada salah seorang dari hamba-hambaku Bi Al bahrain Tempat pertemuan dua lautan Dia lebih alim daripada engkau wahai Musa Maka Nabi Musa ketika mendengar ada orang lebih alim dari dia Dia mengatakan Rabbi kaifa libihi Ya Allah bagaimana saya bisa sampai pada orang tersebut Maka Allah berkata Ihmil hutan fi mikthal فَحَيْثُ تَفْقِدُ الْحُوْتَ فَهُوَ ثَمَّا Kata Allah, bawalah, ya, bawa'lah keranjang yang berisi ikan. Kapan kau kehilangan ikan tersebut, maka kau akan menemukan hamba-hambaku tersebut. Akhirnya, Nabi Musa AS pun berjalan, bersafar dengan salah seorang pembantunya atau salah seorang muridnya, itu Yusha bin Nun. Yang Allah SWT pun mengkisahkan tentang perjalanan mereka berdua wa id Musa li fatahu la abruhu hatta ab, la la ala abruhu hatta ablugha majma al bahraini aw hukuba tatkala Musa berkata kepada muridnya yaitu Yusha bin Nun aku akan terus berjalan ya sampai aku bertemu dengan hamba yang lebih pintar tersebut lebih alim tersebut ya. Kalau aku tidak bertemu dengan dia Aku akan terus berjalan Meskipun bertahun-tahun Hukub Ya dalam bahasa Arab Ada khilaf di antara para ulama Ada yang mengatakan setahun Ada yang mengatakan bertahun-tahun Ada yang mengatakan puluhan tahun Nabi Musa benar-benar berazam Untuk bertemu dengan khadir Meskipun harus berjalan Bertahun-tahun Dia tidak pedulikan Maka Berjalanlah Nabi Musa AS Bersama Yusha bin Nun Dengan membawa Hud Fimiktal Sampai akhirnya mereka mendapati sakhrah. Hatta atayah sakhrah. Mereka mendapati suatu batu besar. Kemudian mereka beristirahat di situ. Ini setelah berjalan begitu jauh. Mereka beristirahat di batu tersebut. Farakadah Musa AS wa fatahu. Fattarabal hutu fil miqtal. Akhirnya Nabi Musa AS dan pembantunya yaitu Yusha bin Nun lelah. Dan mereka pun tidur di tempat tersebut. Di batu tersebut. Tiba-tiba ikannya bergerak. Ikan tersebut bergerak di dalam keranjang. Hatta korojaminal mikthal sampai ikan tersebut keluar dari keranjang tersebut. Fasok atau fil bahar kemudian jatuhlah ikan tersebut ke dalam lautan. Qala Nabi saw berkata, wa amsa kalau anhu jariat ma hatta kana misla taq. Kata Nabi saw. Jadi ikan tersebut menakjubkan tak ia akan keluar dari keranjangnya. Tentunya Nabi Musa AS atau Yusha bin Nun Meletakkan keranjang ikan Jauh dari pantai ya, Agar tidak terkena uh, air laut Tapi Allah SWT menjadikan air laut ya, Diam atau menjadi beku Menuju ke keranjang tersebut Sehingga mudah untuk dilewati oleh ikan Jadi air tersebut berjalan Sampai menuju keranjang Kemudian uh, membeku Sehingga bisa dilewati oleh ikan tadi Kata Nabi SAW Allah menahan aliran air tersebut Sampai-sampai seperti Ya seperti sesuatu yang kaku untuk dilewati oleh oleh ikan. Ini keajaiban yang dilihat oleh Yusha bin Nun. فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا فَانْتَلَقَ بَقِيَةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا. Ini semua dilihat oleh Yusha bin Nun tentang ikan tersebut. Akan tapi Nabi Musa sedang tidur, sehingga Yusha bin Nun tidak ingin bangunkan Nabi Musa alaihissalam. Dia biarkan Nabi Musa sampai terjaga dari tidurnya. Tatkala Nabi Musa alaihissalam sudah terjaga dari tidurnya, rupanya Yusab bin Nun lupa menceritakan kejadian yang aneh yang dia lihat. Maka dia pun melanjutkan perjalanan bersama Nabi Musa. Fanta lah kau bakiyata yaumi hima Mereka terus berjalan dengan sisa hari yang ada. Wanasi asohi bemu saan yubir rohu. Ternyata Yusab bin Nun lupa untuk mengabarkan kepada Nabi Musa. Falama asbahmu sa alaihissalam. Kaula lifatahu atina qada ana. Laqad laqina min safarina hadha nasaba. Tatkala sampai di pagi hari, maka Musa berkata kepada Yusha bin Nun, "Atina qada'ana, mana makanan kita? Mana ikan?" Ya, kita mau masak ini ikan-ikan tersebut, kita ingin makan. Laqad laqina min safarina hadha nasaba. Sungguh kami telah merasa letih. Kita telah letih dari perjalanan kita ini. Apa kata Nabi SAW Walam yam sabhata jawa zal makan Alladi umirobih dan Nabi Musa tidak pernah merasa letih kecuali setelah melewati batu tadi. Jadi selama perjalanan sejak awal perjalanan sampai mereka istirahat di Sohrah di batu tersebut, Nabi Musa tidak pernah merasa letih. Dia terus semangat. Kemudian, kalau sudah melewati batu tadi, maka Allah membuat Nabi Musa letih. Nabi Musa seorang yang sangat kuat. Kita tahu bagaimana Nabi Musa Alaihissalam sekali mukul orang bisa. Bisa mati. Begitu kuatnya, berjalan begitu, dia kuat sekali. Dia, dia tidak merasa letih. Namun karena sudah melewati, sudah melewati tempat yang harusnya dia berhenti di situ, Allah jadikan Nabi Musa letih. Kalau seandainya Nabi Musa tidak letih, tidak dijadikan letih oleh Allah, dia akan jalan terus. Entah berapa kilo, entah berapa hari. Tapi subhanallah, kata Nabi Alaihi Wasallam Nabi Musa tidak pernah letih, kecuali setelah melewati tempat tadi. Sebagai isyarat dari Allah subhanahu wa ta'ala, kamu harus berhenti dan, dan kembali. Allah subhanahu wa ta'ala, uh, menyampaikan dalam Al Quran kata Allah Subhanahu Wa Taala falma balaghama jama abaini hima nasiyahu tahuma fattaqad sabillahu fil bahr saroba falma jauza qalalifatahu atina qada tatkala mereka berdua telah melewati batu tersebut Nabi Musa berkata hidang siapkanlah hidangan atau makanan kita loqadalakina min safarina hada nasaba sungguh kami telah kita telah merasa letih apa kata Yusha' bin Nun? Maka dia mengatakan, bagaimana kalau kita kembali lagi ke batu yang kita istirahat semalam? Sungguhnya, ya, aku telah dilupakan oleh syaitan. Sungguhnya, ikan yang kita bawa tadi telah kabur dan loncat ke dalam lautan. Saya lupa mengabarkan kepada, kepada muwahai Musa. Maka apa kata Nabi Musa? "Zalikama kuna nabgi fartada' ala atharihi ma qassasa." Kata Nabi Musa alaihissalam. Inilah yang kami cari-cari. Kita cari-cari. Memang saya mencari kapan ikan tersebut hilang. Karena tadi di awal Allah telah mengatakan kepada Nabi Musa, kamu akan bertemu dengan hamba-Ku kapan ikanmu hilang maka Kau akan bertemu dengan dengan hamba-Ku tersebut. Maka akhirnya yaqushawani asarohuma hata atayasakrah. Kata Nabi Salawatullahi alaihi wasallam. Mereka pun jalan mundur. Kembali lagi menuju batu tempat mereka. Akhirnya mereka bertemu dengan Khadir. Fawajadha Abdan bin Aibadi. Naatayna horahmata min andina. Waallamna humilladuna ilma. Faraajulan musajjan alehi bithou. Kata Nabi saw. Maka Nabi Musa melihat seorang laki yang dia menutup tubuhnya dengan baju. Fassalamu alehi Musa. Musa mengatakan Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Fakalahu al Khadir. Ini lah si Khadir. Nabi Khadir Khadir berkata An-Nabi Ardika Salam Kok kau, kau, kau bisa memberi salam Jadi tidak Bukan merupakan kebiasaan Orang kampung di kampung Khadir Untuk memberikan salam Makanya Nabi Khadir Heran dengan Nabi Ini siapa ini Kok memberi salam kepada saya Padahal kebiasaan orang kampung di sini Tidak memberi salam Maka dia bertanya Di mana kau memberi salam Maka ana Musa. Kata Nabi Musa Saya adalah Musa Kemudian Khadir berkata Musa Bani Israel kamu Musanya bani Israel menunjukkan Musa banyak kan? Ada Musa ini, ada Musa anu, Musa lombok, Musa Jogja. <laughs> <Jawab dia. laughs> Makanya Nabi Khadir mengatakan Musa bani Israel. Kamu Musanya bani Israel? Kala naam kata Nabi Musa iya benar. Kemudian Khadir berkata perhatikan ini. Inna ka ala ilmin min ilmi Allahi al-lamakuhullah laa alamuhu, wa ana ala ilmin min ilmi Allahi allamanihi lamanihi ta'lamuhu. Sungguhnya engkau di atas ilmu. Dari ilmu Allah yang Allah ajarkan kepada engkau dan aku tidak mengetahuinya dan aku punya ilmu yang Allah ajarkan kepadaku dan kau tidak mengetahuinya. Akhirnya nabi Musa berkata, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamtar rusydah?" Wahai Khadir, bolehkah aku ikut engkau agar kau ajarkan kepadaku ilmu yang lurus? Maka nabi Musa nabi Khadir berkata, "Inna qalan tastati' amaiya sabara." Kau tidak akan sabar kalau belajar sama saya kau kalau ikut saya. Wahai fatos biru alam alam tuh hitubihiku bra. Bagaimana kau akan sabar tentang suatu perkara yang kau tidak tahu ilmunya? Kaulah setaji dunia sabiran wala aqsila keamra. Yahya Musa mengatakan, Khadir, saya akan ikut engkau dan kau akan dapati saya insya Allah bersabar dan saya tidak akan membangkang perintahmu. Kaulahul khadir Khadir berkata, Fa ini tabatani fala tasalni anshayin hatta uhdithalah kaminu dikra. Maka Khadir memberi persyaratan kepada Musa. Wahai Musa. Kalau kau ikut saya, ingin belajar dari saya, maka jangan kau bertanya tentang sesuatu pun. Hatauh di talaqamin Hudikroh. Sampai saya yang menyebutkan perkara tersebut, jangan kau tanya-tanya. Dan Nabi Musa, ya, menerima persyaratan tersebut. Naam, saya terima persyaratan tersebut. Maka Fantalakal Khadir wa Musa yamshian ala Sahilil Bahar. Kata Nabi saw, maka berjalan Nabi Musa dan Khadir di pesisir pantai. Famarrot biha safi bihimasafina tun. Tiba-tiba ada sebuah perahu atau kapal yang melewati mereka berdua fakallamahum an yahmiluhuma maka nabi khadir dan nabi musa minta kepada pemilik kapal tersebut untuk mengangkut mereka berdua fa'araful khadir fahamaluhuma bi ghairi rupanya pemilik kapal itu mengenal siapa khadir oh ini khadir Masyur. khadir adalah orang soleh di antara mereka akhirnya mereka pun mengangkat nabi musa dan khadir naik di atas kapal tersebut gratisan bi ghairi tanpa ada bayar sama sekali Fa'ama dal Khadir ialah Lohay min al Wahisafina tifa Nazahu. Kemudian setelah itu Khadir pun pergi ke salah satu bagian dari kapal, kemudian lepas papan dari kapal tersebut merusak kapal tersebut. Melihat hal ini, Nabi Musa pun mengingkari. Kata Nabi Musa, kaumun hamaluna biqorinaulin amit tak ila safina tifah haraktaha. Nabi Musa mengatakan, wahai Khadir, yang benar saja, kita sudah naik kapal gratisan, terus kau rusak kapal mereka. Agak marah juga kata Nabi kata Nabi Musa, lihat tu kira kau ahla halah kau kau ingin menenggelamkan mereka. Nabi Musa kalau melihat kemungkaran beliau tidak sabar dan beliau segera apa mah mengingkari. Ya. Oleh kerana kalau ada yang tak tolong kemudian dalam kisah tersebut dia pun sekali mukul ya, Khibti yang ya, pengikut Fir'aun langsung meninggal dipukul sekali oleh Nabi Musa langsung tewas seketika. Begitu melihat Khadir ya, melakukan hal yang aneh. Baru ditolong oleh orang naik kapal gratisan Kemudian malah dirusak ya, Dirusak kapalnya, maka diingkari oleh Nabi Nabi Musa Bahkan peningkarannya keras, kata Nabi Musa Wahai khadir Qawmun hamaluna bigori naulim Fa'amitta ila Suatu kau mengangkat kita Di atas kapal gratisan Kemudian kau rusak kapal mereka Litu kereko ahlah kau ingin menenggelamkan mereka Laku dijita syai'an imma Sungguh kau melakukan perkara yang, yang mungkar Akhirnya Kata Kata Nabi Khadir, Alam akul innaka lan lantastati amaiya sabara. Kan saya sudah bilang, Kau tidak akan bersabar bila bersamaku. Nabi SAW menjelaskan bahwasannya, Nabi Musa tatkala mengingkali Nabi Khadir pertama kali ini, Dia lupa, dia lupa dengan janjinya. Bahwasannya, Dia telah berjanji, Tidak bertanya-tanya sampai Nabi Khadir yang menjelaskan tentang hakikat apa yang dia lakukan. Namun tatkala melihat ada kemungkaran, dia lupa dengan janji tersebut sehingga dia segera mengingkari. Akhirnya diingatkan oleh Nabi Khadir. Alam aku laka inna kalam tashtati amaya sabor. Bukankah aku telah katakan kepada engkau tidak sabar? Akhirnya Nabi Musa berkata: Qaulallahu akhidni bimana sit, wallahurheqni min amri osro. Jangan kau ya hukum aku dengan kesalahanku yang aku, yang telah aku lupakan. Jadi aku lupa tadi. Aku mengingkarimu karena lupa, tidak sengaja. Nah, jangan kau membani aku dengan perkara yang berat. ثم خرج من السفينه akhirnya keduanya keluar dari kapal Fabaynamahuwayamsian alas sahil izguidagulam idh yalabu ma'al gilman mereka pun berjalan menyusuri pesisir pantai tiba-tiba ada salah seorang anak sedang bermain-main dengan teman-temannya dengan anak-anak yang lain fa akhadhal khadiru bi ra'sihi maka nabi khadir pun mendekati anak tersebut dipegang kepalanya dilepas kepalanya <laughs> ini ini ngeri sekali dilihat oleh nabi Musa alaihi salam maka faqata lahu akhirnya Nabi Khodir membunuh anak tersebut kata Nabi Musa aku ta'ata ta nafsan zakiyatan bi nafsin laku ada jita syai'an nukra wahai Khodir, apa kau bunuh anak yang tidak punya dosa dia tidak bunuh orang lain kau bunuh dia sungguh kau telah melakukan kemungkaran yang kedua ini Nabi Khodir, Nabi Musa tidak lupa tidak lupa bahawa sini dia berjanji tidak akan nanya-nanya akan tetapi karena terlalu parah apa yang dia lihat <laughs> dia nanya juga yang pertama dia lupa yang kedua dia tidak gimana masa anak gue lepas kepalanya memang boneka dilepas dipasang lagi ndak. Ini makanya Nabi Nabi Musa alaih Nabi Khadir Nabi Musa alaihi salam tidak sabar kemudian mengingkari hal itu. Maka Nabi Khadir berkata lagi, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma Kan saya sudah bilang kau tidak akan sabar bersama saya. Sampai kata para ulama ini penekanan dari Nabi Nabi Khadir. Kalau di awal kata Nabi Khadir, alam aqul innaka lan tastati'a ma yasbara. Tidak ada kalimat laka. Bukankah saya telah katakan kepada engkau engkau tidak sabar kalau berjalan bersama saya? Untuk kedua kalinya katalah Musa mengingkari dengan lebih keras, dia pun menegur dengan lebih keras. Alam aqul laka, bukankah saya sudah bilang sama kamu? Innaka lan tastasya maaya sabar. Kau tidak akan sabar bersamaku. Akhirnya Nabi Musa pun malu, ya. Ini sudah salah untuk kedua kalinya. Nabi Musa kemudian ee, ee, berkata, "Qala insa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibini." Wahai Khadir. Kalau saya bertanya-tanya lagi setelah ini, maka sudah, kita berpisah saja. Dunia udhra. Sungguh kau telah banyak memberi udhur kepada saya. Saya sudah salah pertama, masih boleh ikut. Salah yang kedua, masih boleh ikut. Kalau sekali lagi, jadi yang Nabi Khadr yang tidak menyuruh Nabi Musa pergi. Tapi Nabi Musa karena enggak enak, dia yang menawarkan. Kalau saya tanya kamu sekali lagi, sudah kita pisah saja. Akhirnya, فَانْطَلَقَ حَتَّ إِذَا أَتَيَا أَهْلَا قَرْيَةٍ نِسَّطَ عَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْ أَيُّ ضَيِّفُهُمَا Maka mereka pun berjalan lagi tatkala mereka sampai di suatu kampung atau suatu negeri rupanya mereka berdua lapar Nabi Musa dan Khadir manusia juga lapar maka mereka pun minta kepada penduduk kampung tersebut untuk menjamu mereka untuk memberi makanan kepada mereka Fa'abaw abaw ayyadhayyifuhuma rupanya penduduk negeri tersebut tidak mau menjamu mereka berdua fawajada fiha jidaran yuridu ayyan qadfa fa aqama maka tatkala mereka hendak meninggalkan kampung tersebut mereka dapati ada Dinding rumah yang akan rubuh Maka diluruskan oleh Nabi Khadir Nabi Musa heran lagi ini. Kalau pertama kita ditolong orang Naik perahu gratisan Kau rusak perahunya Sekarang kita dijelekin sama orang Kita minta makan tidak dikasih kau tolong mereka Ini aneh ya, Pertama air susu dibalas dengan air air, uh, air susu dibalas dengan air tuba Sekarang air tuba dibalas dengan air susu <laughs> Artinya Nabi Musa heran ini kenapa bisa begini Makanya Nabi Musa alaihissalam kemudian berkata Qala lau shi'ta lat-takhotha alaihha jera. Ya, Kali ini Nabi Musa tidak bertanya-tanya. Tapi Rasul Nabi Musa alaihissalam memberi komentar. Kenapa kau tidak minta upah dari mereka? Ya. Akhirnya ini di, di, dianggap kesalahan oleh Nabi Khadir. Maka Nabi Khadir mengatakan Hada firaku baini wa bainak Saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabara'a Kata Khadir, inilah waktu saat kita untuk berpisah. Ya, kau sudah salah yang untuk ketiga kalinya dan kau tadi telah menyatakan kalau saya tanya-tanya sekali lagi kita berpisah saja dan aku akan mengabarkan kepada engkau tentang e, hakikat apa yang saya lakukan. Maka kemudian Nabi Khadir pun bercerita, amma safinatu fa li masakin ya'maluna fil bahr fa aradtu an aibaha wa kana wara'ahu maliku ya'khudhu Adapun perahu yang saya rusak adalah perahu milik orang-orang miskin. Ya, dan aku ingin merusak perahu tersebut. Kenapa? Karena ada raja yang zalim yang suka merampas perahu-perahu yang baik. Oleh kerana saya rusak perahu tersebut agar tidak dirampas oleh sang raja. Wa ammal ghulamu fa kana abawahu mu'minaini fa khashina ayyurika ayurhiqahuma tagyana wa kufra. Fa ay fa aradna. Wa ammal ghulamu fa kana abawahu mu'minaini fa Ayurhekuahuma tuhia nawakufro. Adapun anak anak muda, anak kecil tersebut, ya. kedua orang tuanya adalah orang orang yang beriman. Dan aku khawatirkan ya, kalau anak ini sudah besar akan menjurumuskan kedua orang tuanya ke dalam ke kufuran dan kezaliman. Faaradena ayubilahuma Rabbu huma khair minhu zakata wa akra baruha. Dan kami berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan dengan anak yang lain yang lebih sayang kepada kedua orang tuanya. Artinya anak ini kalau dia hidup bahkan bikin bakal bikin masalah. Dia akan karena saking sayang ayah dan ibunya kepada dia, ayah dan ibunya akan dijerumuskan dalam kezaliman dan dalam kekufuran. Oleh karena itu lebih baik saya bunuh sekarang. Wa ammal jidaru fakaana li gulamaini yatiimaini fil madinati wa kaanat tahtahu kanzullahuma. Adapun tembok rumah yang saya luruskan itu adalah milik dua anak yatim. Ya, dan di bawah tembok tersebut ada kans, ada harta. Kalau tembok tersebut miring akan kelihatan oleh orang kan diambil. Oleh karenanya saya luruskan tembok tersebut supaya tersembunyi, ya, tersembunyi harta-harta tersebut agar tidak diambil oleh orang lain. Faaradah Rabbuka ayya bulubaa shuddahuma wa yastakhirijah kan zahuma rahmatamirabbik. Bama faaltu an amri dan ayah dari kedua anak yatim ini adalah Wakana Abu Huma adalah anak yang yang soaleh. Maka Allah menghendaki agar mereka berdua menjadi dewasa. Kemudian kalau sudah dewasa maka mereka berdua yang mengambil harta tersebut oleh karenanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala caranya saya luruskan dinding tembok rumah tersebut. Kemudian kata Nabi Khadir alaihissalam salam wa ma fa'altuhu an amri saya tidak melakukan ya atas keinginan saya tapi dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Zalika ta'wilu alaihi sabra. Inilah tafsiran atau hakikat dari perkara-perkara yang kau tidak sabar. Ikwan azani Allahu ayakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, yarhamullahu Musa Lawaditu annahu kana sabar Hatta yuqussu alayna min akhbarihima Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati Nabi Musa Kalau seandainya Nabi Musa bersabar Maka Allah akan berikan banyak cerita tentang mereka berdua Namun kalau Nabi Musa sudah tidak sabar Cuma tiga saja yang kita dapat Seandainya Nabi Musa sabar Bisa dua puluh, bisa tiga puluh Tapi Nabi Musa tidak sabar Akhirnya cuma tiga rahasia yang Allah buka Melalui siapa Nabi? Nabi Khadir Ini juga pernah Pernah Uh, Rasulullah SAW sebutkan kepada uh, Siti Hajar, Ummu Ismail. Kata Nabi SAW, Ya rahmatullahu Ummu Ismail. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati ibunya Ismail Alaihissalam. yaitu Siti Hajar. Lautarokat zam-zam, lakukan, lakukan mainan-mainan. Kalau seandainya Ummu Ismail, Siti Hajar meninggalkan, membiarkan air Zamzam begitu saja, maka akan menjadi Sungai yang mengalir di kota Mekah. Namun, setelah air zam-zam baru muncul, segera faja'alatuhawiduhu. Maka, Ummu Ismail segera membuat bendung. Membendung apa? Air zam-zam. Sehingga air zam-zam akhirnya tidak menjadi sungai. Akhirnya cuma mata air yang ter, ter terfokus pada satu titik. Kata Nabi Muhammad SAW, Semoga Allah merahmati Ummu Ismail. Kalau saat dia biarkan, jadi sungai di kota Mekah. Malah kerana sebagian ulama seperti Ibnu Jauzi, kalau tidak salah, mengatakan lihatlah sebenarnya air Zamzam -zam merupakan murni keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi tak kala tercampur dengan ulah atau tangan manusia, maka keberkahannya berkurang. Yang tadinya harus menjadi sungai, maka berubah menjadi apa hanya sekedar mata air, ya, mata air, karena ditahan oleh umu Ismail. Demikian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Nabi Musa, seandainya Nabi Musa bersabar, maka akan banyak cerita yang akan kita dengarkan. Dari Allah Subhanahuwataala tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir. Diwahni firman Allah ya Kum demikianlah ini uh, kisah tentang Nabi Musa dan uh, Nabi uh, Khadir alaihissalam. Selanjutnya kita akan membahas uh, beberapa pembahasan. Yang pertama, ya tentang uh, hakikat. Apakah Khadir adalah nabi atau wali? Ya. Siapa Khadir ini? Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, ya, dalam kitabnya, jadi Ibn Hajar punya buku khusus tentang masalah khadir. Judulnya, Az-Zahra Al al-Nadhar fi halil khadir. Ya, beliau menulis sebuah buku khusus yang ditakik oleh salah seorang Uh, dari India, buku ini Yang khusus menjelaskan tentang hakikat Khadir Kenapa? Karena banyak orang menyatakan Khadir masih hidup Dan banyak orang menyangka bahawa Khadir adalah seorang wali Dibanta oleh Hafiz Ibn Hajar Hafiz Ibn Hajar berbicara tentang Khadir dalam kitabnya Al-Ishaba Kemudian juga beliau berbicara dalam kitabnya Fatul Bari Tapi bahkan beliau menulis sebuah kitab khusus tentang Khadir Yaitu tadi Az-Zahar Al-Nadhar Fi Halil Khadir Dia mengatakan bahwasannya Kenapa Khadir disebut dengan Khadir Khadir artinya bahasa Arab Artinya apa Khadir? Hijau, artinya apa? Yang betul khadir apa khidir sih? Hah? Khidir ya, khidir kalau ini apa? Menurut ulama lombok ya khidir. <laughs> saya juga heran. Kau, saya baca-baca di buku semuanya khadir. Saya nggak tahu percaya sama antum khadir apa apa khidirnya? Sepertinya khadir ya, sepertinya khadir. Ya? Allah alam di ya. Karena saya baca-baca dari berapa literatur semuanya mengatakan khadir. Tapi di Indonesia jadinya apa? Khidir. Pakai dal bukan pakai alif. Jadi apa? Khidir, Ada dia khadir ya. Berbeda-beda tapi yang benar apa? Al-Khadir. Khod, tsumma yang artinya hijau. Dalam hadis yang dalam sahihain, dalam sahih Bukhari dan Muslim, Nabi s.a.w. alaihi Abu Hurairah, Nabi sallallahu menjelaskan bahwasanya Khadir idza jalasa ala farwatin baydha, annahu jalasa ala farwatin baydha fa idza hiya tahtazzu khadra. Nabi Khadir pernah duduk di sebuah eh, tanah yang yang tandus. Tiba-tiba bergetarlah tanah tersebut Tiba-tiba muncul tumbuhan-tumbuhan hijau Di belakang Nabi Khadir Ini antara mu'jizat Nabi Khadir Sehingga disebutlah dia sebagai Khadir Sebagai apa? Khadir Karena apa pernah dia duduk di suatu tempat yang tandus Tiba-tiba keluar tumbuhan berwarna hijau Sehingga dia disebut dengan Khadir Adapun apakah dia seorang Nabi atau wali ya. Maka khilaf di antara para ulama Ada tiga pendapat di kalangan para ulama ya. Ada yang mengatakan bahawa dia seorang Nabi ini pendapat yang sangat kuat Dan yang kedua mengatakan dia adalah seorang wali Dan yang ketiga dia adalah seorang malaikat Malaikat yang menjelma menjadi manusia Namun pendapat yang ketiga adalah pendapat yang batil Kata Imam Nawawi rahimahullah batil. Ini pendapat yang aneh dan batil Ibnu Kathir berkata Ini pendapat yang aneh Bosnya Khadir adalah malaikat yang menjelma menjadi manusia Tetapi kita kembali Pendapat yang uh, ber, yang kuat Di antara apakah dia seorang nabi Atau seorang wali Ketahuilah bahawanya sebagian ulama ahlu sunnah Menyatakan Khadir adalah seorang wali Di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasirah Sa'di Sa Rahimahullah dalam kitabnya Ta'isir Karim Ar Rahman Dia menyebutkan Khadir adalah wali Akan tapi berbeda dengan penafsiran orang-orang Sufi Kalau orang-orang Sufi mereka mengatakan Khadir adalah wali Namun mereka membangun di atas Di balik pendapat mereka ini Kebatilan-kebatilan Adapun pun sebagian ulama Ahlus Sunnah yang menyatakan bahawasanya Khadir adalah wali Mereka maksud seorang wali diberi karomah Dan tidak ada kelaziman-kelaziman di balik Khadir adalah seorang wali Adapun pun ahlul bidah atau orang-orang sufi mereka mengatakan Khadir adalah seorang wali Wali karenanya tadkala khadir adalah seorang wali Berarti wali lebih hebat daripada Nabi Sampai-sampai Ibn, Ibn Arabi mengatakan Maqamun nubuwati fi barzakhin Fuwaikir rasul wa dunal wali Kata Ibn Arabi ya, ya, Yang memiliki kitab Fusul Hikam dan Futuhat Al-Makiyah Dia mengatakan bahawasanya kedudukan kenabian fi barzakh diantara, Berada di antara uh, Dua hal Yaitu fuwaikur rasul, di atas kerasulan, wadunal wali, dan di, di bawah perwalian. Jadi Ibn Arabi mengatakan yang paling tinggi wali, kemudian Nabi, kemudian apa? Rasul. Ini dibolak-balik oleh Ibn Arabi. Yang benar yang paling tinggi apa? Rasul. Kemudian apa? Nabi. Kemudian apa? Wali. Ya. Ya, karena tidak semua Nabi adalah Rasul. Rasul yang paling tinggi. Baru kemudian Nabi, baru kemudian wali. Di balik sampai Ibn Arabi, yang paling tinggi adalah wali. Oleh karena diriwati di Abu Yazid Al-Bustrami, dia mengatakan ya, Hutnal uh, bahr wafak wawakoval ambia wal mursalun ala sahilihii kata dia kami para wali telah menyelam dalam lautan sementara para nabi dan rasul baru berdiri di pinggiran pantai ya, belum tahu tentang ilmu kami sudah tenggelam dan mati tidak keluar keluar <laughs> uh, ini kuaratan mereka mereka wali lebih hebat daripada daripada nabi wali kerana uh, uh, Ibnul Hajar rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Azhar al-Nazar fi Halil Khadir dia mengatakan awal akhda yang pertama kali untuk membantah orang-orang Sufi karena orang-orang Sufi ya, mereka menjadikan menj mereka menjadikan uh, Khadir sebagai wali sebagai sarana untuk mencapai kezindikan mereka karena dengan mengatakan Khadir adalah wali mereka mengatakan boleh keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam Oleh karena kita boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wali lebih hebat daripada uh, Tadkala mereka mengatakan khadir adalah wali Melazimkan menurut mereka Wali lebih hebat daripada Nabi Yang kedua boleh keluar dari syariat Nabi Ini merupakan kesindikan, kekufuran ya. Kata Ibn Hajar al Asqalani rahimahullah Dia mengatakan pertama kali cara untuk Membantah mereka dengan menunjukkan bahwasanya Khadir adalah Nabi bukan wali Kalau kita sudah bisa membuktikan khadir adalah Nabi bukan wali selesai perkara Kebatilan mereka, kekufuran mereka sudah hilang tapi kalau kita menyatakan Khadir adalah wali Maka mereka mengatakan kalau Khadir adalah wali Berarti begini dan begini Berarti wali lebih hebat daripada Nabi Berarti boleh kita keluar dari syariat Nabi Oleh Bekarnya Ibn Hajar al-Asqalani Dalam hal ini dia benar-benar serius dan membantah Dan mengatakan bahawasanya Khadir adalah Nabi dan bukan dan bukan wali Di antara dalil bahawasanya Khadir adalah Nabi dan bukan wali banyak Di antaranya Khadir diberi wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya tatkala dalam hadis tadi disebutkan, tatkala Khadir bertemu dengan Nabi Musa, Khadir berkata, Ya Musa, innaka ala ilmin min ilmi Allah, Allah Allahi alamakahullah, la'alamuhu ana. Kata Khadir, wahai Musa, engkau di atas suatu ilmu dari ilmu Allah yang Allah ajarkan kepada engkau, dan aku tidak mengetahuinya. Wa ana ala ilmin min ilmi Allahi alamanihillah, dan aku punya ilmu dari ilmu Allah yang Allah ajarkan kepadaku, la la'alamuhu anta, dan engkau tidak tahu. Di sini Nabi Khadir, mukobalah. Jadi dia mengatakan kamu seorang nabi, saya juga seorang nabi. Kau punya ilmu yang aku tidak tahu dan saya punya ilmu yang kau tidak tidak tahu. Ini menunjukkan bahwasanya Khadir adalah seorang nabi. Kemudian juga Allah mengatakan mil laduna ilma kami ajarkan kepada Khadir ilmu dari kami. Allah ajarkan langsung. Oleh Malikannya mereka orang-orang ahlul bidah, mereka mengatakan ada namanya ilmu laduni. Kenapa? Sebagaimana Allah mengajarkan kepada Khadir dan kita tahu bahwasanya seluruh nabi yang ajarin langsung siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad tidak pernah belajar. Nabi Musa tidak pernah belajar secara khusus. Tiba-tiba Allah beri beri wahyu. karena memang kenabian adalah istifat. Pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyatakan Khodir adalah wali. Dan wali pun bisa demikian. Bisa mendapatkan ilmu tanpa harus belajar. Oleh karenanya tidur ngorok tahu-tahu sudah punya ilmu. Namanya ilmu apa? Ilmu ladunni. Ini kebatilan seperti Nabi SAW mengatakan innama ilmu bita'allum. Sungguhnya ilmu apa? Diraih dengan apa? Dengan belajar. Kenapa para ulama kemudian bersafar dengan begitu jauh? Al-Imam Al-Bukhari, al-Imam Muslim, para ulama, para sahabat mencari-cari hadis Nabi SAW, para tabi'in. Kemudian mereka mengatakan kita dapat ilmu. Laduni, tidur, bangun, sudah tahu-tahu dapat ilmu. Justru firman Allah. Wa alamna humil ilma, Dan kami ajarkan kepada dia ilmu dari kami menunjukkan bahawasanya Khadir adalah seorang Nabi. Kemudian dalil yang menunjukkan Khadir adalah Nabi dan dalil yang paling kuat. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan ilmu gaib kepada Nabi Khadir. Ya. Bahawasanya anak ini kalau dibiarkan hidup akan menjerumuskan kedua orang tuanya dalam kekufuran. Menjerumuskan kedua orang tuanya dalam kezaliman. Bahawasanya kapal ini kalau dibiarkan baik maka akan datang seorang raja yang akan mencuri merampas kapal ini. Semuanya adalah hal yang gaib. Dan kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Alimul ghaibi fala falayudhiru ala ghaibihi ahada illa manirtadhamir rasulin Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Dia lah yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan di antaranya Falayudhiru ala ghaibihi ahada Dan Allah tidak akan menampakkan hal gaib kepada siapapun Illamanirtadhamir rasulin Kecuali kepada rasul yang Allah ridha Oleh karenanya, tidak mungkin Allah menampakkan ilmu gaib kecuali kepada nabi dan rasul Selain nabi dan rasul, tidak mungkin Allah telah meng mengkhususkan dalam ayat ini Allah tidak akan menampakkan hal yang baik Kecuali kepada uh, para rasul Ini menunjukkan bahawasanya Khadir adalah seorang uh, seorang nabi Ini permasalahan yang pertama Yang jika kita meyakini Khadir adalah seorang nabi Maka terbantahkanlah seluruh syubhat Dan uh, pemikiran ahlul bidah orang-orang sufi Pembahasan kedua ya, Pernyataan mereka bahawasanya Khadir atau seorang wali Kalau sudah mencapai hakikat boleh keluar dari syariat dalil mereka hadir kita mengatakan bahawa ini juga pendapat yang batil menyatakan bahwasanya seorang boleh keluar dari syariat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ulama telah sepakat barang siapa ijma ulama barang siapa yang meyakini saya boleh keluar dari syariat Muhammad maka dia telah kafir kafir kepada Allah subhanahu wa ya. taala tidak seorang pun mengatakan saya boleh meninggalkan salat kecuali dia kafir Para ulama khilaf bagi tentang orang yang meninggalkan Salat namun masih meyakini Kewajiban salat tersebut, tetapi kalau seorang Mengatakan saya sudah mencapai hakikat Dan saya boleh meninggalkan salat ya, Maka itu telah kafir dengan kesepakatan para, para ulama, bagaimana lagi jika dia mengatakan Saya boleh menyelisihi syariat Nabi Muhammad SAW Sebagaimana khadir menyelisihi syariat Nabi Muhammad Salam. Oleh karenanya kita dapati sebagian orang Sebagian kiai yang dia minum bir Tetapi kalau kita tunggu, kenapa dia kiai minum bir? Selalu murid-muridnya mengatakan kamu tidak tahu hakikatnya. Itu kiai telah mencapai apa? Hakikat. Meskipun dia nonggak bir, ya, tapi begitu sampai dikerokokannya jadi susu, katanya begitu. Jadi apa? Susu. Kalau jadi susu, kenapa mabuk? <laughs> Artinya, sehingga ada sebagian buku yang menceritakan tentang keajaiban-keajaiban para wali. Sampai Sampaikan ada bukunya Sharroh ni, saya, saya, saya lupa judulnya itu. Tobakatul Awliyah kalau enggak salah, ya judulnya. Ya. Itu disebut bagaimana seorang wali berhubungan dengan himar ya, ya. Berjima dengan himar bagaimana seorang wali demikian bagaimana seorang wali demikian ini dianggap suatu perwalian suatu suatu hal yang menunjukkan dia telah mencapai apa hakikat sampai saya cerita ada seorang ustaz di Jombang dia mengatakan di tempat kami ada orang gila telanjang bulat tetapi orang-orang pada datang minta berkah dari orang gila ini kenapa justru dia gila itu menunjukkan dia sudah mencapai apa perwalian sintingnya itu menunjukkan dia dia wali. Kerana sudah bisa keluar dari apa? Syariat Nabi Muhammad SAW. Kita bilang, mana dalilnya bahwasanya Khadir boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Dari Nabi Musa AS. Kita bilang bantahannya ada dua. Tidak ada dalil. Yang pertama, ketahuilah bahwasanya Nabi Khadir bukanlah termasuk umatnya Nabi Musa. Nabi Musa tidak pernah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Khadir. Tidak pernah. Nabi Musa diutus untuk siapa? Bani? Bani Israel. Bani Israel. Yang diutus untuk seluruh umat hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Watiitu khamsan lam yu'tahuna anna ahadun minal anbiya qabli." Aku telah dikhususkan lima perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kana al anbiya qabli bu'ithu ila qaumihim, khasah wa bu'ithu ila an-nasi kafa." Adapun nabi-nabi terdahulu mereka diutus hanya untuk kepada kaumnya, adapun saya saya diutus kepada seluruh umat manusia dan ini kelaziman dari nabi terakhir. Nabi terakhir harus diutus kepada seluruh umat manusia. Karena sudah tidak butuh Nabi setelah itu. Maka harus diutus kepada seluruh umat manusia. Dan ini kekutusan Nabi yang terakhir. Kalau seandainya masih ada Nabi, tidak perlu diutus kepada seluruh umat manusia. Tetapi karena Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir, maka dia harus diutus kepada seluruh umat manusia. Karena tidak ada Nabi setelah itu. Oleh karenanya, Nabi Musa tidak pernah diutus kepada Khadir. Karena tak kala bertemu dengan Khadir, Khadir mengatakan, Antah Musa bani Israel. Asal Nabi Khadir tidak kenal siapa Nabi. Musa, sehingga dia mengatakan siapa kamu saya Musa. Musanya bani Israel menunjukkan Khadir tidak pernah kenal dengan Nabi Musa. Tatkala Nabi Musa tidak diutus kepada Nabi Khadir, berarti menunjukkan Khadir boleh menyelisih syariat Nabi Musa, boleh atau tidak? Karena memang Musa tidak diutus kepada Khadir, tidak ada kelaziman bagi Khadir untuk mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Ini yang pertama, bantahan terhadap mereka. Yang kedua bantahannya, bahwasanya Nabi Khadir pun tidak menyelisih syariat Nabi Musa. Tidak menyelisih. Buktinya apa? Buktinya setelah Musa menjelaskan, sungguhnya uh, uh, Khadir menjelaskan, Wahai Musa, kenapa saya rusakkan kapal? Karena begini-begini. Nabi Musa terima atau tidak? Terima. Kenapa saya bunuh tersebut? Saya lepas kepalanya, kenapa? Karena begini dan begini. Nabi Musa terima atau tidak? Terima. Menunjukkan setelah dijelaskan, ternyata sesuai dengan syariat Nabi Nabi Musa. AS. Nabi Musa kenapa mengingkari? Karena tidak tahu akib. Okay akibatnya. Oleh karenanya ini dalil menunjukkan bahawasanya Nabi Khadir pun tidak melakukan perkara yang menyelisih syariat Nabi Musa alaihi salam. Azan dulu, Ustaz. Lanjut. Pembahasan yang kedua, pembahasan yang kedua tentang apakah Nabi Khadir masih hidup atau sudah meninggal dunia. Karena orang-orang sufi, mereka sering berdalil dengan uh, Nabi Khadir. Seperti saya katakan di awal pengajian, mereka mengatakan kami bertemu dengan Khodir. Kami mendapatkan sanat dari Khodir. Kami diajarin zikir oleh Nabi Khodir. Kami diajarkan ibadah tertentu dari Nabi Khodir. Karena Nabi Khodir masih masih hidup sampai sekarang ini. Berjalan di atas muka bumi yang yang, yang diberi karunia dari Allah Bisa bertemu dengan Nabi Khodir. Hal ini telah dibantah oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu Taala. Ya. Ibnul Jauzi berkata: Wad dalil ala annal Khodir lay sabibaqin fi dunya arba'atul ashya dan dalil yang menunjukkan bahawasanya Khadir sudah tidak ada di atas muka bumi ini empat perkara kata dia yang pertama Al-Qur'an yang kedua Sunnah Nabi yang ketiga ijma'ul muhaddiqin ijma' para ulama ahli tahqiq dan yang keempat al-ma'khul yaitu akan sehat jadi empat perkara ini menunjukkan Bahawasanya Khadir sudah tidak sudah tidak ada lagi di atas muka bumi adapun dari Al-Qur'an yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa ma ja'alna li basharin min qoblikal khuld afaim mitta fahumul khalidun Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Muhammad, kami tidak pernah menjadikan seorang pun sebelum kau yang hidup abadi. Apakah kalau kau mati mereka akan hidup? Ya, artinya kau meninggal mereka pun akan meninggal dan tidak pernah ada orang yang hidup lama sebelum engkau. Semuanya meninggal dunia. Ya. Ya. Kalau ternyata khadir sampai masih hidup sampai sekarang, dari sejak zaman Nabi Musa berapa ribu tahun dia hidup sampai sekarang. Yang paling banter Allah sebutkan dalam Al Quran Nabi Nuh Alaihi Salam, falabi tafihim alfasanatin illa khamsina aman. Allah mengatakan Nabi Nuh Alaihi a.s. tinggal di kaumnya 950 tahun. Ini keajaiban. Orang yang paling lama hidupnya Nabi siapa? Nabi Nuh. Kalau seandainya Nabi Khidir hidupnya sampai ribuan tahun, akan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Karena lebih ajaib daripada Nabi Nabi Nuh a.s. Dan Allah menyebutkan, tidak ada yang kekal abadi sebelum engkau khawatir. Kau akan mati sebagaimana mereka juga akan mati dan sebagaimana orang-orang sebelumnya juga telah meninggal dunia. Ini dari Al-Quran menunjukkan khadir sudah meninggal dunia. Adapun pun dalil dari sunnah. Ya, dalil dari sunnah. Ya. Sebagaimana dalil yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pernah ditanya tentang apakah Khadir masih hidup, maka dia mengatakan wa kaifa yakunu Bagaimana Khadir masih hidup? Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara Nabi SAW telah bersabda, ara'aitakum lailatakum hadhihi fa inna ala ra's mi'ati sanah minha la yabqa mimman ala dzahril ardhi biman huwa alaiha ahad. Kata Nabi Shallallahu Sallam bagaimana suatu saat Nabi Shallallahu Sallam berkumpul dengan para sahabat di suatu malam. Kata Nabi Shallallahu Sallam bagaimana menurut kalian malam ini? Sungguhnya setelah seratus tahun dari malam ini tidak seorang pun yang ada di atas muka bumi yang akan hidup setelah seratus tahun dari dari sekarang. Artinya apa? Kalau seandainya Khadir hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya dia hidup di zaman Nabi Shallallahu Sallam maka setelah seratus tahun setelah malam tersebut tidak akan hidup. Sekarang sudah seribu empat ratus tahun. Ya, ini dalil yang sangat kuat yang diriwatkan oleh Imam Bukhari hadis-hadis tersebut, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabqa ala dhahril ardh mimman huwa al Tidak seorang pun yang masih ada di atas muka bumi yang sekarang hidup, 100 tahun masih hidup tidak akan. Namun apa kata orang-orang sufi? Mereka mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada seorang pun yang ada di atas muka bumi setelah 100 tahun akan hidup. Khadir tidak di atas muka bumi. Ya. dia lagi di mana? Di awan lagi. Mereka takwil hadis ini. Mereka bilang itu dalil tidak bertentangan, karena Rasulullah mengatakan yang ada di atas muka bumi. Khadir tidak di atas muka bumi. Terus di mana? Pokoknya tidak ada muka bumi. Berarti masih hidup. Kita bantah dalam hadis yang lebih umum kata Rasulullah Sallam sebelum Rasulullah Sallam meninggal dunia. Ma'min nafsin manfusatin yati alaihami atusana wahiyayu ma'idin hayyah. Tidak ada satu jiwa pun. Ya. Sekarang mau di langit, mau di bumi, di manapun, ya. ya, mau di awan, ya. Selama dia berjiwa, dia tidak akan hidup setelah 100 tahun dari sekarang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalil bahawa Nabi Khadir telah meninggal dunia. Adapun secara akal terlalu banyak dalil menunjukkan Khadir telah meninggal dunia. Di antaranya ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lau kana Musa hayyan ma mawasiahu illa tibai kata Nabi Shallallam kalau Nabi Musa hidup di zamanku maka dia pasti akan mengikutiku dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengambil apa Sumpah, ya. Allah mengambil ikrar dari para ambiya, para rasul. Kalau datang Nabi SAW, maka kalian akan mengikuti mereka, mengikuti dia, dan kalian akan menolong Nabi Muhammad SAW. Sehingga kata Nabi SAW, kalau Musa masih hidup, dia pasti jadi pengikutku. Demikian juga, kalau Nabi Isa masih hidup, dia akan menjadi pengikutku. Buktinya, kalau Nabi Isa SAW akan saat kala turun, menjelang hari kiamat kala, turun di zaman Imam Mahdi. Kita tahu Nabi Isa turun di zaman Imam Mahdi. Kemudian ada dajjal kemudian dibunuh oleh Nabi Nabi Isa alaihi salam. Tatkala Nabi Isa turun dalam hadis yang sahih. Kemudian Imam Mahdi akan bertakbir untuk salat, maka Imam Mahdi pun mempersilakan Nabi Isa untuk menjadi imam. Tapi Nabi Isa menolak. Sehingga Nabi Isa menjadi makmum, salat di belakang siapa? Al-Imam Mahdi. Padahal Imam Mahdi adalah salah satu umat dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itupun Nabi Isa bermakmum di belakang salah seorang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau ketemu langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukti juga tak kalah Isra Mi'raj. Para Nabi dan para Rasul menjadi makmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana Nabi mengatakan kalau Musa masih hidup dia pasti menjadi pengikutku. Oleh kerana kalau Khadir masih hidup dia pasti akan menjadi pengikut siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemana Khadir tak terjadi peperangan-peperangan? Tatkala perang Badar, tatkala 300 orang, 315 orang melawan 1000 orang pasukan orang-orang kafir, 315 sahabat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada itu beristighoat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi berkata: Allahumma intahlah hadil esaba falan tu'bat fil arq. Ya Allah, kalau seandainya kami yang sedikit ini meninggal dunia, kau tidak akan disembah di atas muka bumi ini. Tidak ada khodir yang ikut perang dalam perang perang Badar. Kemana khodir? Lagi jalan-jalan, kemana? Ketemu dengan wali ini, ketemu dengan wali sana. Ini dalil bahawa nabi khodir sudah meninggal dunia. Kemudian, kalau seandainya Nabi Khodir masih hidup, apa, apa faedah Nabi Khodir masih masih berhidup? Apa faedahnya? Kenapa Nabi Khodir rela meninggalkan persahabatan dengan Nabi Musa, padahal dia ulul azmi minar rusul. seorang nabi yang sangat mulia. Ya. Nabi Musa alaihissalam kalimullah yang berbicara langsung dengan Allah subhanahuwataala. Nabi Khodir meninggalkan persahabatan dengan Nabi Musa, kemudian berteman dengan syekhmu. Buat apa kalau itu? Apa faedahnya? Ketemu dengan Syekhmu sementara Nabi Musa dia tinggalkan. Apakah Syekhmu lebih hebat daripada Gurumu lebih hebat daripada Nabi Musa AS? Kemudian secara Dalil akal juga, Jin Banyak mengaku sebagai Nabi khodir. Kalau masalah Nabi Muhammad SAW Kita punya standarisasi. Kalau ada orang Ngaku ketemu dengan Nabi Muhammad SAW Kita bilang sebutkan ciri-ciri Orang engkau ketemu tersebut atau kalau ada orang mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW maka kita punya standarisasi kita punya dalil-dalil tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Kita bilang apa yang kau lihat dalam mimpimu, bagaimana sifat Nabi Muhammad SAW sehingga bisa diketahui. Karena Nabi SAW mengatakan Man roani fil manami fakat roani fainasyatona layatan masalubi barang siapa yang lihat aku dalam mimpi sungguh jadi telah melihat aku secara hakikat sesungguhnya sebenarnya karena setan tidak bisa meniru saya. Setan tidak bisa meniru Nabi Muhammad SAW tapi bisa mengaku sebagai nabi. Muhammad. Oleh karenanya, kalau ada orang ngaku mimpi bertemu dengan Nabi, kita bilang sebutkan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW untuk kita cocokkan dengan Syama'il Muhammadiyah. Pernah muncul di televisi, ada seorang anak mengaku, saya ketemu dengan Nabi SAW, kemudian beri wasiat kepada saya. Bagaimana Nabi SAW? Oh rambutnya putih, jenggotnya putih semuanya. Nah, ini tidak benar. Karena Nabi cuma sekitar 20 helai saja apa? Ubannya. Yang lainnya apa? Hitam. Ini bukan Nabi Muhammad yang ketemu. <tuh> Seperti itu. Sekarang kalau ada orang ngaku ketemu khadir, kita bilang, kamu tahu khadir dari mana dia? Ya, dia ngaku sebagai khadir. Baik, ciri-ciri khadir bagaimana? Tidak akan kita ketemukan dalam hadis-hadis Nabi. Bagaimana kau menjadikan standar bagaimana sifat-sifat khadir, sementara tidak dijelaskan dalam hadis satu hadis pun, bagaimana sifat-sifat khadir. Bagaimana kalau dia syaitan ngaku sebagai sebagai khadir? Beda kalau Nabi Muhammad SAW, kita punya standar untuk mengakui dia Nabi Muhammad atau, atau bukan dengan melihat ciri-ciri Nabi SAW. Jadi sini kita tahu bahawasanya Nabi Khodir sudah tidak ada dan sudah meninggal dunia. Oleh katanya perkataan orang-orang Sufi yang menyatakan Nabi Khodir masih hidup kemudian berjalan-jalan, terkadang bertemu dengan guru kami, terkadang beri wasiat, beri sanat kepada guru kami ini semua adalah khuzabala dan khurafat. Ya, adalah khurafat yang tersebar di kalangan sebagian orang-orang Sufi. Ikhwanil filasani Allahu Akum di akhir dari pengajian ini saya menyebutkan beberapa faedah. Ya, sabar sedikit ya. Ya, sebagaian tu bersabar ya. Bersabar atau tidak? Bersabar. Kalau antum tidak bersabar, kita sholat selesai. <laughs> di antara faedah-faedah yang disebutkan oleh Syah Nasir Sa'dir Rahimahullah, dari kisah pertemuan Nabi Khadir dan Nabi Musa AS, yang pertama, pentingnya menuntut ilmu. Lihatlah bagaimana Nabi Musa AS rela meninggalkan dakwah, dia sekarang tinggal di Bani Israel, berceramah di Bani Israel. Dia tinggalkan Bani Israel untuk menuntut apa? Ilmu. Malaikannya pernah mengatakan, seorang da'i sangat butuh menambah ilmunya. Meskipun dia harus meninggalkan sebagian, meninggalkan kaumnya untuk beberapa waktu. Nabi Musa AS meninggalkan kaumnya. Dalam rahka untuk menurut apa? Ilmu. Berarti menambah ilmu adalah perkara yang sangat penting. Dan yang terbaik adalah seorang da'i yang mengumpulkan antara keduanya. Dia berdakwah dan juga sambil menuntut ilmu. Seorang da'i yang sudah puas dengan ilmunya, maka dia akan ya, ya, tidak akan berkembang dan tidak akan memberi manfaat yang banyak kepada uh, kaumnya. Yang kedua, Ya tentang keutamaan berjalan menuntut ilmu. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam bersafar, bersafar untuk mencari ilmu. Bahkan dia mengatakan, "Awwam dia hokuban. Aku akan berjalan meskipun bertahun-tahun dalam rangka mencari siapa? Khadir untuk menuntut ilmu. Nabi Musa rela berjalan bertahun-tahun untuk menambah ilmunya. Ya, ini menunjukkan menambah ilmu sangat penting dan berjalan menuntut ilmu adalah sangat penting. Oleh kerana para ulama menyatakan, Tadkala Nabi SAW bersabda, Man salaka tarikon yaltamisuh fihi ilman sahalallahulahu bihi tarikon ilal jannah Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalanannya menuju surga. Kenapa? Rasulullah SAW hanya menyebutkan jalan menuntut ilmu. Bukankah jalan-jalan surga sangat banyak? Orang yang ingin berhaji juga menyalat menuju surga. Orang yang ingin berjalan ke masjid juga menuntut mendapatkan surga. Semua jalan-jalan kebaikan adalah jalan menuju surga. Tetapi kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan jalan dalam rangka menuntut ilmu? Kata para ulama diantaranya bahwasanya karena jalan menuntut ilmu adalah jalan terdekat, ya, yang sangat efisien untuk mengantarkan orang menuju apa? Surga. Karena dengan ilmu akan membuka pintu-pintu kebaikan yang yang lain. Oleh karena Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan jalan dalam rangka menuntut ilmu waat alalam besawab. Kemudian berikutnya di antara faedah yang bisa diambil dari dari kisah ini bahwasanya boleh mengambil pembantu. Nabi Musa mengambil bantu atau tidak? Siapa pembantunya? Yusha bin Nun. Kemudian para ulama juga di, menyebutkan di antaranya Syekh Nasr Salahuddin, kalau mengambil pembantu usahakan yang pintar. Yusha bin Nun nanti jadi seorang nabi. Oleh kerana Nabi Musa tidak mengambil sembarang pembantu, tapi pembantu yang apa? yang cerdas seperti Yusha bin Nun. Oleh kerana antum kalau cari pembantu jangan pembantu yang goblok ya. <laughs> Cari lulusan S1. Antum bisa gaji dan nah apa. Tapi kalau pintar, Antum suruh dia paham. Antum di di ngomongin sekali, dia paham. Tapi kalau pembantunya goblok, Antum ngomong ulang-ulang, dia tidak paham-paham. Antum suruh ke utara, dia ke selatan. Antum suruh ke timur, dia ke ke barat. Malaikannya disunahkan mencari pembantu yang apa? Yang cerdas. Kemudian di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama dalam kisah ini. Eh, bahwasanya eh, seorang ya eh, mengambil ilmu dari orang yang di bawahnya. Naib Musa alaihissalam lebih afdol daripada siapa? Khadir. Dia seorang Azmi, minar rusul. Di antara rasul-rasul yang sangat mulia. Tetapi ternyata khadir punya ilmu yang dia tidak miliki. Maka dia rela untuk pergi ke orang yang lebih kurang ilmunya. Karena ada ilmu yang ingin dia apa? Yang ingin dia cari. Seorang jangan angkuh. Bisa jadi dia seorang yang alim yang pintar. Tapi ternyata sebagian ilmu dia tidak pahami. Dia mungkin ulama, Dia orang-orang pintar dalam segala ilmu. Dia hafal Quran punya sanad kera'ah kemudian macam-macam. Tapi dia tidak mengerti ilmu fara'id misalnya. Dia tahu ada ustaz yang tidak tahu ilmu yang lain kecuali ilmu faraid tidak mengapa dia datang kepada ustaz tersebut untuk untuk belajar oleh karenanya jangan sampai orang merasa angkuh boleh seorang yang lebih pintar belajar dari orang yang tidak lebih pintar sebagaimana Musa belajar kepada Khadir kemudian lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihi salam tatkala belajar kepada Khadir dia dengan perkataan merendah dia mengatakan hal attabiuka ala antu allimani mimma allimtar rusda wahai khadir bolehkah aku ikut engkau untuk kau ajari aku oleh karenanya seorang tatkala menuntut ilmu kata para ulama dia tunjukkan kebutuhan dia mengatakan, "Ustaz, boleh enggak saya belajar sama engkau?" Jangan dia sombong dengan mengatakan, "Saya mau belajar sama kamu, bisa enggak kamu ngajarin saya?" Ah, seperti ini tidak, tidak benar. Ya. Demikian juga kalau antum nelpon ustaz misalnya, "Ustaz, isi pengajian dong, Ustaz." Ya. Uh, saya sibuk. Saya sibuk. Ya sudah kalau sibuk. <laughs> jangan. <laughs> antum tunjukkan betul. "Ustaz, jangan begitu, Ustaz. Enggak apa-apa ini, ya, memang ilmu itu mahal." Jangan ya, antum bilang ustaz jangan begitu saatnya sisikan waktu buat kami tatkala dia merasa antum butuh, dia semangat dia semangat tapi kalau antum merasa tidak butuh, ustaz kalau ada waktu kalau enggak juga tidak apa-apa ya sudah masih banyak yang perlu ya sudah Assalamualaikum. dia tuh <laughs> Hadikarnya lihat bagaimana Nabi Musa mengatakan kepada Khadir yang lebih rendah pada dia hal attabiuka dengan perkataan yang lembut bolehkah aku ikut kepada kepada kepada engkau hai wahai, wahai uh, Khadir kemudian di antara faedah dari uh, kisah ini yaitu berusaha memberikan makanan pembantu sebagaimana makanan kita oleh kerana Nabi Musa mengatakan Atina ana. Datangkan makanan kita ya. Musa tidak mengatakan mana makananku dan mana makananmu Tidak Tapi dia mengatakan mana makanan kita Menunjukkan bahwasannya Musa dan Yusha bin Nun makan bareng. Berarti seorang majikan berusaha makan bersama dengan apa? Pembantu atau makanan yang sama ini disunahkan Ini dianjurkan Sebagaimana Musa makan bersama dengan uh, uh, pembantunya Kemudian diantara Faid yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa dan uh, Nabi Khadir Ya, bahwasanya kebanyakan orang tidak bersabar karena tidak tahu dari hakikat sesuatu. Kebanyakan orang tidak bersabar. Nabi Musa alaihi salam tidak bersabar tatkala melihat Khadir apa namanya memutuskan kepala anak tersebut karena tidak tahu hakikatnya. Ternyata ada sebabnya, ya. Ada sebabnya. Oleh karenanya terkadang kita tidak bersabar melihat sesuatu karena tidak tahu hikmah dibalik balik itu. Oleh karena kunci kesabaran kapan seorang meyakini ada hikmah di balik musibah yang menimpanya dia akan bisa bersabar. Dan terkadang kata para ulama, Ibnu Qayyim mengatakan, hikmah yang Allah sebutkan dalam musibah terkadang langsung Allah tampakkan, bisa jadi begitu terjadi musibah ada hikmahnya antum tahu. Terkadang hikmah tersebut tertunda bertahun-tahun, setelah berapa sekian tahun baru kemudian antum nampak hikmah tersebut. Terkadang hikmahnya tidak bisa antum ketahui. Kata Nabi, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau antum tidak bisa memikirkan hikmah sesuatu, kenapa begini, kenapa begitu antum tidak bisa paham, maka lihatlah kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa yang dia merupakan seorang Ulu azmi minar dia tidak bisa paham kenapa Khadir berbuat demikian. Dia paham atau tidak? Tidak paham. Sampai Khadir yang menjelaskan. Kalau Nabi Musa seukuran rasul aja tidak paham terhadap sesuatu, apalagi antum. Oleh kerana itu bisa jadi terjadi suatu musibah terhadap orang mengatakan kenapa saya kena musibah? Kenapa? Apa maksudnya Allah melakukan dengan, ter, terhadap saya demikian? Kita bilang Nabi Musa aja tidak paham, apalagi antum. Oleh karenanya di antara kunci kesabaran adalah berusaha mengatai bahawa di balik segala musibah ada ada hikmahnya Kemudian diantara faedah dari kedua kisah ini Kisah pertemuan Nabi Khadri dan Nabi Musa Seorang bersabar dalam menuntut ilmu ya. Jangan isti'jal Jangan terburu-buru Jangan sedikit-sedikit langsung tanya Ustaznya lagi ceramah Ustaz, Ustaz sebentar saya mau bertanya Ustaz, sebentar saya bertanya, Tunggu dulu ustaznya belum selesai Sampaikan dulu Oleh karenanya banyak ya Saya sering menerima pertanyaan Pertanyaan-pertanyaan yang segera disampaikan kepada saya Ternyata jawabannya ada di akhir pengajian Akhirnya akhir pengajiannya. Sebagian orang baru selesai, sebentar Ustaz, sebentar Ustaz, bertanya-pertanya. Kecuali kalau dipersilahkan oleh Ustaznya. Seorang bersabar bisa jadi jawabannya akan nampak uh, setelah setelah uh, pembahasan tersebut. Kemudian Di antara faedah yang bisa kita ambil dari uh, kisah pertemuan dua Nabi ini, bahwasannya uh, para ulama mengatakan bahwasannya yurtakab akhafud dararain bahwasannya kalau ada dua perkara yang yang berbahaya atau dua-duanya ada kemudoratan maka ditempuh yang paling ringan kemudoratannya. Oleh kerana para ulama mengatakan bukanlah seorang yang fakih yang mengetahui ini halal dan ini haram. Itu bukan orang yang fakih banyak orang bisa. Tapi yang orang yang fakih adalah dia tahu ada dua kemudoratan dan dia tahu mana yang lebih kurang mudorat daripada yang lebih mudorat. Nabi Musa as membunuh anak tersebut ini kemudoratan. Tapi jika tidak dibunuh akan menimbulkan kemudoratan yang lebih yang lebih besar. Inilah fikih yang uh, sesungguhnya. Di antara faed yang bisa diambil dari kisah ini, khidmatu salihin. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman Nasirah Sa'adi. Tatkala Nabi Khadir membenahi e, jidar tadi, tembok rumah. Tidak ada dalil yang disebutkan oleh Nabi Khadir. Kecuali dia mengatakan, Wa kana abuhuma saliha. Sungguhnya, ayah dari kedua anak ini adalah orang yang yang salih. Sehingga Nabi Khadir berkhidmat kepada dua anak ini. Kenapa? Karena bapaknya apa? Soleh. Jadi sin kata para ulama khidmah kepada orang-orang yang soleh merupakan perkara yang uh, dianjurkan. Kemudian di antara faedah dari kisah pertemuan dua nabi ini, bahwasanya jika kita melakukan atau menemukan suatu keburukan, maka jangan kita sandarkan langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yusuf bin Nun mengatakan wama ansanihu illa syaitanu an adkura. Saya tidak lupa yang buat saya lupa siapa? Syaitan. Bahkan Nabi Nabi Khawdatat Kala merusak kapal dia mengatakan faarotu an aibaha dan saya ingin merusak kapal tersebut dia tidak mengatakan faarawadallahu an yai Allah ingin merusak kapal tersebut tidak tapi tetkal itu merupakan keburukan maka disandarkan langsung kepada kepada pelakunya jangan kepada Allah Berbeda dengan kebaikan faarawadarobu ka ayabulugoh ashudjahuma maka Allah Robmu ingin menghendaki dua orang tersebut dua anak tersebut menjadi menjadi anak yang dewasa karena kebaikan langsung disandarkan kepada Allah ini merupakan adab. Meskipun kita tahu semua kebaikan pun atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, فَإِذَا مَرِتُوا فَهُوَ يَشْفِينَ Kalau saya sakit, dia tidak mengatakan kalau Allah membuat saya sakit, tapi dia mengatakan kalau saya sakit, maka Allah yang menyembuhkan menyembuhkan, menyembuhkan diriku. Oleh karena kita beradab dengan Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun perkara-perkara buruk juga ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, namun kita tidak boleh menyadarkan langsung perkara tersebut, perkara buruk tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Ini contohnya Assalamualaikum Ustadz Bagaimana cara meluruskan pendapat masyarakat Yang mengatakan bahwa Nabi Khadir masih hidup Ini contohnya pertanyaan sebelum Sebelum selesai pengajian Sudah dijawab tadi atau tidak Sudah dijawab selesai atau baru datang, terlambat datang Ustaz mohon maaf Mohon klarifikasi Kirain mohon maaf lahir ini. Ya. <laughs> mohon klarifikasi Banyaknya komentar-komentar buruk di blog website Antum Yang begitu menjuritkan Antum, mohon penjelasan Penjelasan Ya biasa namanya orang Namanya yang pasti apa ada yang mencela ya. Kata Ali kajal nabi Aduan kata Allah subhanahuwataala kami jadikan bagi para nabi musuh-musuh. Kalau antum berusaha mengikuti jalan para nabi, pasti ada musuhnya. Mustahil tidak ada musuh. Pasti ada musuhnya. Ya, artinya kita berusaha menyampaikan kebenaran, ya uh, pasti ada yang musuhi kita. Apalagi kita tidak terlepas dari kesalahan. Manusia mahalunisianul khotak. Manusia tempat lupa dan kesalahan. Wong kita benar saja pasti ada yang musuhi. Apalagi kalau kita punya kesalahan. Akan tapi sebagaimana sihat Syeikh Nasirah Saadi, pengasihat eh, eh, Syekh Sa'ad eh, Ash-Shatri, beliau mengatakan, selama engkau baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak akan bisa seorang pun beri komentar kepada kamu. Yang jadi masalah kalau kita lagi tidak baik sama Allah, ibadah lagi malas bermaksiat, ini jadi masalah. Tapi kalau antum baik sama Allah, jangan pedulikan orang lain. Bahkan si Nasir al Dalam kitabnya Al-Wasail al-Mufidah Lillahaytis Sa'idah Kiat-kiat meraih kebahagiaan Ini mengatakan Ketahuilah bahawa Tidak seorang pun akan selamat Dari cemuahan orang lain Jangankan antum Allah tidak selamat Allah tidak selamat Dari perkataan hamba-hambanya Allah faqir wa nahnu agniya Kata mereka Allah miskin Kami yang kami yang kaya Kami yang kaya Ya Yadullahi maglula Sungguhnya tangan Allah terbelenggu. Ini ucapan orang makhluk Allah kepada pencipta alam semesta. Kalau seperti Nabi saw tidak selamat dari cercaan dan cemoan orang, apalagi antum modelnya seperti ini, pasti tidak akan selamat. Tetapi ingatlah bahwasanya cercaan tersebut tidak akan mempengaruhi antum kalau antum baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan mempengaruhi, memperburuk antum kalau antum sibuk dengan cercaan tersebut? Dan yakinlah bahwasanya betapa banyak orang mencela antum, pasti ada yang mencintai antum. Ya pasti banyak yang mencintai. Betapa pun antum dicihlat orang pasti ada yang mencintai antum. Cukuplah ada orang, alhamdulillah kita mentasli menghibur diri kita, alhamdulillah masih banyak orang yang mau mendengar kita. Ya, Adapun orang yang, yang yang mencintai sudah tidak mungkin, tidak mungkin antum merubah uh, hatinya untuk cinta sama antum itu mustahil. Antum ingin semua orang cinta sama antum mustahil. Maka jangan pernah berharap kemustahilan. Kata Imam Syafi'i. Keriduan nas, goyah tuna tu teruk. Bahawasannya manusia adalah tujuan yang tidak mungkin tercapai, mustahil bisa antum capai. Tidak mungkin semua orang suka sama antum. Enggak mungkin. Jangankan orang yang jauh-jauh musuh antum. Teman antum sendiri terkadang benci sama antum, hasad sama antum, tidak suka sama antum. Apalagi antum mengharapkan orang-orang berlainan manhaj ma untuk cinta sama antum. Mustahil. Jangan pernah berharap kemustahilan. Oleh kerana cuek dengan omongan orang lain, pasti ya selama antum baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala maka tidak akan beri kemudaratan ya omongan mereka. Istri saya hamil dua bulan, hamil dua bulan. minggu kedua Ramadan istri saya keluar fleks-fleks darah, tapi dia tetap puasa. Lalu masuk pada minggu ketiga Ramadan istri keguguran. Bagaimana hukum puasa istri ketika itu? Ya, Puasanya sah ya, puasanya sah ya. Karena darah yang keluar di masa kehamilan disebut oleh para ulama darah fasid, darah yang rusak. Tidak ada hukum dibangun di atas darah tersebut. Lalu setelah 15 hari sejak keguguran istri berpuasa lagi. Namun pada puasa syawal ini, istri keluar darah lagi Apakah ini termasuk darah haid Atau darah sisa dari guguran di bulan Ramadan itu, jazakallah khairan ya. Setelah 15 hari Setelah keguguran, tidak ada darah Selesai Kalau sudah suci, mudah-mudahan sudah selesai Tidak ada darah nifasnya Kemudian muncul 15 hari, mungkin darah haid Mungkin darah, darah haid, oleh hendaknya Jangan berpuasa, ya. karena sudah ada Senggang waktu cukup lama, 2 minggu tidak ada Darah, Allah alam ya. Kalau darah nifas biasanya langsung berlanjut ya. Kalaupun ada darah setelah itu mungkin darah e, darah penyakit atau darah e, yang lain bukan darah haid dan tidak ada e, apa. Kalau kalau muncul setelah dua minggu kemungkinan darah darah haid. Wallahualam bissawab. Apakah banekip tiharus mengikuti syariat Nabi Musa kaumnya Fir'aun? Apakah termasuk dalam kaumnya Nabi Musa? Wallahualam bissawab. Iya karena Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada siapa? kepada Firaun tentunya buat agar mengikuti syariat nabi Musa alaihi Dari beberapa keterangan dijelaskan bahwa Imam Mahdi keturunan dari Fatimah bagaimana kita menentukan kriteria Imam Mahdi Imam Mahdi ciri-cirinya disebutkan oleh dalam hadis-hadis ya. seperti namanya sesuai dengan nama nabi nama ayahnya sesuai dengan nama ayah nabi waati'u ismuhu isma abi ismi wa ismu abihi isma abi namanya sama dengan namaku. nama bapaknya sama dengan nama bapakku. oleh karenanya kalau ada orang namanya uh, Paijobin Payimin itu bukan Imam Mahdi pasti Namanya harus Muhammad bin Abdullah Dan dia harus keturunan dari Hasan atau Hussein Kebanyakan Ahlul Sunnah mengatakan keturunan Hasan Dan kebanyakan orang Syiah mengatakan keturunan Hussein Allah alam yang jelas keturunan dari Nabi SAW Dari Hasan atau dari Hussein Disebutkan ciri-ciri fisiknya bahkan Tentang ciri-ciri kepalanya Saya lupa ya tapi ada disebut dalam hadis-hadis Ciri hidungnya Hidungnya agak mancung tapi agak bengkok begini ya. Tidak mancung lurus begini enggak Seperti hidung-hidung orang apa enggak Tapi agak mancung tapi agak bengkok seperti ini oleh katanya kalau ada orang hidungnya pesek dari Jawa Ngaku Imam Mahdi, kita bilang enggak <SILENCIO> Kenapa? Tidak mungkin kamu Imam Mahdi Kamu kamu pesek <SILENCIO> Ada ciri-cirinya, Antum baca dalam hadis-hadis ya. Dan orang yang mengaku menjadi Imam Mahdi Lebih banyak daripada mengaku sebagai Nabi ya. Orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi Lebih banyak daripada Imam Mahdi Kalau ada orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi Kita lihat berapa tahun kemudian Kita bilang disebut ke dalam hadis Kalau Imam Mahdi muncul, maka negara makmur Tidak ada kemiskinan lagi kok kamu muncul sekarang sudah bertahun-tahun masih miskin terus <SILENCIO> Enggak bersih mamah dimu. Ustaz, bagaimana caranya ada keluarga yang menikah dengan orang yang tidak solat? Apakah dia boleh minta cerai darinya? Allah alam besok. Dianasihatilah lebih dahulu. Ya. Ya. Karena memang masalah. Orang yang tidak sholat hilaf diantara para ulama, dia kafir atau tidak. Pendapat yang rajih bahwasanya Allah Alam Bishoob dia kafir kalau meninggalkan sholat sama sekali. Kalau meninggalkan sholat tidak sholat sama sekali ini orang kafir. Kalau sampai pada derajat dia meninggalkan sholat sama sekali maka dinasihati Kalau masih tidak bisa maka minta cerai tidak mengapa? Kita khawatir dia berhubungan dengan orang yang bukan Islam. Apakah orang yang sudah dibab dibab bab, bab, baptis, baptis dalam agama Kristen, jannia meluk agama Islam dan belajar Islam, namun jiwa dan batin masih membayang, apakah dia dan maksiatnya sudah atau diterimakah amal solat kita? Iya orang sudah masuk Islam sudah selesai, ya berarti dia telah apa namanya anal Islam ya Jubu makoblahu kata Najib Salsam. Alam Taalam ya Amr wahai Amr. Ya, Amr, apakah kau tidak tahu bahwasanya bahwasanya Islam akan menghapuskan yang sebelumnya seluruh dosa-dosa jika seorang masuk Islam maka dosa-dosanya akan terhapus meskipun dia pernah dibaptis atau yang lainnya maka tidak mengapa bolehkah kita membunuh orang-orang yang menyerukan halal darah orang-orang salaf jangan tidak boleh tidak boleh Halal dia dihalal dimakan atau halal dia apa? <laughs> jangan tidak boleh. Antum tidak boleh main hakim sendiri. Kalau antum diserang membela boleh, tapi kalau antum menyerang jangan. Antum tinggal di satu negara yang ya, ya, yang punya peraturan maka jangan main hakim sendiri. Tapi kalau orang menyerang kita kita boleh membela diri. Kita boleh membela diri. Demikian saja apa yang bisa kita sampaikan. Semoga uh, bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Uh, Hadana Allah jami'an. Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Akhiru da'wan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.